Hej, hur är läget? Jo, tack. Det är, det är bra. Eh, anländer precis till Lidköping. Eh. där ja. Ja, så är Va, inte jättelångt från dig för... då. Nej, vad ska det göra Lead Lidköping då? Vi ska repa, tänkte vi. Du vet, så tar man måste syssla nu också. Vad <laughs> <Men, laughs> där gig. måste du berätta? Va, vilka, repar ni med uh, Soilwork eller nightfight? Nej, eller nej. båda. <laughs> Nej, vi, jag, vi, håller, och vi har nästan gjort allting på, på samma, en och samma gång här. Vi har precis avslutat en turné med SolidWork i Europa då. Eh, Kom hem för två dagar sen. Eh, och nu är det av med Metalvästerna på med Baskon, och så är det Nightlight istället. <här> älskad ja, älskar, jag tycker det är helt grönt Ja, ja nej, men det är kul att vara Mr. Jekyll and Hyde lite så. Det, ja. det är det. Men visst, det, det hade varit gött med någon dag till kanske, inemellan. Men, man kan inte få men behöv, behöver du kliva in i den andra rollen där som du säger var baske Behöver du liksom ett par dagar på det från att vara mätta till att kliva in i den lite glammiga night flight? Alltså det, ja, den switchen är rätt enkel ändå det kan man inte se så ut på pappret men jag tycker att det är ganska enkelt antagligen för att det är liksom båda banden representerar en, en själv på ett ganska bra sätt liksom äh, och Just det. ganska enkelt att växla mellan de här två men visst, man går väl in i någon form av här, persona liksom. det, det, det mm. tror jag mm. man gör och nu ska ni till Västkusten med Soilwork 30. Till första mars är det ju eh, på Brohausen. Alltså. Just det. Ja. Så är det. Sen så kommer ni med, det kommer med night slide också. Ja det är ju nu närmast. Eh, ja. Såklart nu ska vi se, Varför jag har inte datum, men i, i, i huvudet just nu. Men vi kommer ju till Pustervik då. Eh, just det. I Göteborg. Det. Eh, så det blir, det blir ju Äntligen får vi säga det. Det har varit många tur ja. men, men det har det varit för många andra band också. Men ja. nu, nu händer det. Ja det är skönt att det löser sig till slut i alla fall. Så att vi får se lite ja. rock and roll. Absolut. Ja. Ja. Men hur, berätta lite om, om Solwalk-turnén ni var ute på nu. Ni har varit runt om i Europa lite va? Ja det har vi varit. Eh, vi körde... Det har ju uppdelat i två delar då. Uh, vi körde ju del ett här nu. Uh, hela februari. Uh, var en del i Tyskland. Mycket i Frankrike. Uh, körde uh, Slovenien för första gången i Ljubljana. Vi har spelat festivaler ja. innan men inte en klubbspelning. Uh, det var häftigt. Uh, vad har vi med? varit var Italien. Uh, lite gott att blanda. Och sen då del två. Är ju i hela april då. Och då är det ganska mycket Tyskland och Östeuropa. Och även ah, okay. Skandinavien då. Eh, ah, just det. Mm. Vart, vart är, är Soilwork störst om man säger det i Europa? Om man vill räkna bort, om man vill räkna bort Sverige till exempel. var har ni mest fans. Ja. ja det är väl Tyskland. Eh, Tyskland, USA, Australien är väl ah, de som alltså. är kanske topp tre, gissar jag. Det är helt okej, okay, länder. Ja, men det tycker jag. Det är... Alla spridning på dem. Ja. Ja. Eh, plattan då, som, som ni släppte här med, med Solwork förra året. Vi hade ju ett litet snack då, precis när den, när den släpptes. Där. Har du fått det ut mm. som det hoppades Ja, men det tycker jag nog. Det har varit otroligt bra sessioner och... Ehm... Folk har verkligen uppskattat den här plattan. Den är en oerhört laddad platta. På många sätt och vis. Ja. Och, och, och jag tror att det skiner igenom också. Att den är verkligen på riktigt. Ja. Ehm, och innehåll, det är en jäkla resa att ta sig igenom. Som, som lyssnare. Ehm, så. Mm. Men den är den är, ja. den är brutalt ärlig och väldigt melodisk och vacker. Och, och, och äh, mörk. Ehm. Och mycket melankoli och så. Det är en jäkla blandning ja. av, av, av känslor som, som, som rinner igenom plattan. Så är det. Ja, för det känns som att mm. men som för din del då, som, som aktiv, både Soilwork och sen Night Flight, mm. blir det liksom så att du kör de två banden och du får verkligen uppleva allt. De melankoli, melankolin mm. och Soilwork och så har du det lite mer glammiga mm. med, med Night Flight. Är det? Ja. så för, för, för att klara av liksom båda delarna? Jo, men lite så. Det är väl den här yin yang liksom uh, uh, uh. Men det tycker jag nu, Jag tycker att jag har det bästa av, av, av, av två världar. Liksom. Att jag, jag får verkligen utlopp för alla mina influenser och känslor och tankar i en av de här två banden. Och, och liksom, Ända sedan man startar Night Flight Orchestra också så känner man sig ganska befriad på det sättet att man kan... Liksom, Night Flight är ju lite grann så alltså anything goes band liksom. Så Ska vi mm. spela in en video på en frisörsalong? Ja. Det skulle, jag, det, klart det skulle jag Det är väl inget konstigt. Papper låter ju då. Nej men vet du vet Och så, så kan man inte riktigt resonera i Soilwork eller kan och kan. Det är klart nej. man kan det. men det, ja, det skulle men, lite konstigare. Ja, nej, nej men du förstår jag menar. Så därför är, ja. känns det som jag har det bästa och jag gillar ibland att, att vara också begränsad eller så begränsad man kan vara. Man kan göra mycket med metall också. Men jag gillar ibland att vara det och vara i den här metalbubblan liksom så. Så, så spräcker man den bubblan och så kör man lite nightflight och så får man otroligt mycket ut där också ja jag förstår det, du vet ju att vi spelar ju, vi spelar ju grymt mycket nightflight på Pirate ja. Ja, det tackar vi Jättekul. Ja, det är vi som ska tacka gör man så bra mm. musik det ska man fan spela men hur ser det ut där framåt nu då <laughs> med nytt material och så är det någonting på gång Ja, vi har faktiskt en singel på grej som vi tror kommer att släppas här i slutet av mars. Det var egentligen tänkt att den skulle släppas innan turnén började. Det hade väl varit optimalt då såklart. Men, men så blev det inte. Så kan, så kan det bli ibland. Men nu kommer den i, i slutet av mars och det är en jäkla perla. Det kan jag meddela. Underbart. Då kommer ja. våra lyssnare få höra en hel del av den också med andra ord. Ja. Men först och främst så hoppas jag verkligen vi ses på Pustervik. Eh, det jag, kan har jag, inte jag Jag pratade om det i helgen i mitt program så jag vet ja. inte exempel men det är, ju snart, det är ju snart och jag vet, jag, jag tror att jag känner någon som inte ska dit så att, det ja. kommer nog bli riktigt ja, det låter, bra. Det låter fint. <laughs> ja. eh, har ni med, har ni med er, är er, är det bara ni som kör eller är det er bara ni vi har med oss eh, Donna Canone också, där jag eh, faktiskt, eller jag spelar på skivan. Eh, då har jag inte varit med så mycket live, då. Eh, och där ingår även min fru på gitarr. Eh, ah. Oerhört bra eh, band, och eh, istället för mig så, så är det Mona Lindgren från före detta Thundermother som hoppar in på gitarren. Fantastisk gitarrist. Eh, cool. så det kommer bli kanon. J jättebra matchning. Eh, de kör lite mer powerpop. Eh, vissa vissa så new wave-influencer. Lite brittisk touch på det. Blandat med lite svensk indie-pop och lite klassisk amerikansk rock också. Kanske lite The Cult. Bla, bla. Men i alla fall, jättebra ja. lineup tycker jag. Lagom, två band. Det... Boom, och, där... Ja. och där har du varit involverad också, som sagt. Ja. Ja, jag ja, jag är med. Jag ligger med så jag blev överallt. finns men det något das... band som du inte är involverad i? Jo, det finns det. Uh, du måste ju köra en festival gamfett. någon gång framöver, då du kör en björnfestival, du kör Soul Ja, just i min så... egen festival. Ja, ja, det alla band och var med. Det blir soundtrack <laughs> och det blir, det blir hela kitten. Det, det, alltså. det blir en trevlig. Ja, det blir en trevlig. Nej, Ja, definitivt. Ja, men underbart. Nej, vi, vi tänkte att vi, eh, när det är dags för eh, Pustervik där så tänkte vi nog dyka upp några från eh, ifrån, eh, redaktionen om Kanske vi kan göra något på plats med det. var kul. Absolut, gärna. Det Ja. Mm. ja, men du var underbart. Jag ska inte upptala en tid med mer. Jag ville mest bara snacka och kolla så att ni laddade inför Pustervik. Och att det var nytt. material på gång så känner jag, känner jag mig trygg, trygg där helt enkelt. Mm. Ja. Absolut. Underbart. Ja, men det är gott. Mm. Ha det så himla Gottenbjörn Så uh, syns vi. Samma. Och alla ni som lyssnar nu. Det är Nightfight på gång och det är Solver på gång. Vilken jävla månad. Det är helt galet. Alltså. Ja. Helt ja. Galet. <laughs> ja det är bra. Hälsa resten av gänget. Det ska vi göra. Se lugnt. ja det är bra. Mm. Mm. Hejdå. Tack. Tack. Hej hej hej. hej. hej. hej.